Розділ 43 Від небезпечних хвиль Арктийського океану до найближчих рівнин Терендонського плато Скелі Дрейлора подекуди сягають висоти понад 10 тисяч метрів, що робить їх нездоланними для грифонів. Тоді, як у є три добре прокладені стежки для підйому на плато. Уздовж кордону кроли існує лише одна. І вона смертельно небезпечна як для грифона, так і для його льотчика. У жодному разі не намагайтеся скористатися нею тактичний посібник щодо перемоги драконів, полковника Елай Джобена, розділ другий. У мене зводить шиї, коли я дивлюся вгору і вгору і вгору на скелі Дрейлора, туди, де вони зникають у товстій ковдрі хмар. Чотири дні минуло відтоді, як ми уклали угоду з Теракусом. Три ночі тому ми доставили горну кільце за вишки межі з Гаель із вібруючих блакитних кристалів у відгалуджену долину на Даретію, де розташована нова кузня. Вчора всіх курсантам було наказано добре виспатися, спакуватися для триденної місії і зібратися на шокування о четвертій ранку, а зараз ми стоїмо в поль на захід від Рейтуса, дивлячись на рейдові загони по Роміелю. Дріфти зібрані по той бік першого крила, поки сонце розвіє ранковий туман. Він, мабуть, жартує, каже Рідок, який стоїть поруч зі мною в строю. Його голова повернута під тим самим кутом, що й мене, з-поміж сотні аретійських курсантів і також із кількості льотчиків, що зібралися на цьому трав'янистому полі. Гадаю, 95% мають однаковий вираз обличчя, витрішившись із абсолютною недовірою на круту, ледь помітну вузьку стежку, на яку щойно вказав мій брат. Ряд уступів і поворотів, висічених у гранітній скелі, більше підходить для гірського козла, ніж для грифона, і напрочу добре вписується у рельєф місцевості, тож не дивно, що перевал Медаро був таємницею. До тепер. Так-так, візя киває, в жартує. Це не стежка, це смертельна пастка. Стежка, яка так, захоплює Бренана, недостатньо широка, щоб пропустити повний віз, не кажучи вже про ширину грифона. І він хоче, щоб вони піднялися нею. Щоб ми пройшлися з ними, доки дракони патрулюють в небі. Я не впевнена, що він не жартує, інакше нас тут не було б, каже Ренон через плече. Що, біси, нам потрібно робити, окрім того, що детеся за ними? Запитує Арік спокійним голосом. Хапати їх, якщо вони падатимуть. Припускає Рідок. «Правильно, адже ми здатні зловити грифона», – іронізує імоджен. «Я насуплююсь, розділяючи кросту стежку. Мене турбує не вузька дорога і навіть не пастка для грифонів, про яку говорив а аласна витривалість. 20 годин безперервного підйому замучить мої коліна та щекот. Будь обережна», – попереджає Кседен, його голос уже стихає, адже він летить на схід із Ізгейль на місію, про яку мені нічого не відомо. У мене не було часу розпитувати кожного льотчика про їхні наміри. Наче його рекомендація допоможе зменшити рівень недовіри між нашими колегами. Ти вже мене попередив, нагадую йому, відчуваючи, як зв'язок слабше. Не умирай, побачимось за кілька днів. Відчуваю приплив тепла, доволі невиразно, яке потім зникає з моєї свідомості. Попереду мене брейлор прикриває кулаком рота, позіхаючи аж до хрускуту в щелепі а Брендан продовжує читати нам настанови про тривалість майбутньої подорожі. З місця, де він стоїть на купі, з'являється арбалет, а його голос лунає над полем. Подорож займе у вас 20 годин, хоча я рекомендую зупинятися на шляху для відпочинку. Він ковзає поглядом по нашим рядам, ніби дивлячись на нашу реакцію, яка здебільшого безмовна. Єдиний звук – це осінній вітерець, що шелестить листями. У шестих дубів на південному кінці поля Навіть дракони і грифони Замовки довкола нас Наче не можуть повірити в те, що нам пропонують Щоб вони могли нас зіштовхнути Запитує вершник із третього крила І думаю, він не жартує Саме через це запитання ти підеш з ними Каже Бреннан, свідомо уникаючи мого погляду Поки сирена підіймається на купу зв'язаних арбалетів Щоб стати поруч Те, що командир крил надали відомості Про розташування пасток для грифонів Для їх розброєння це не все, бо вам, між іншим, потрібно вчитися взаємної поваги і довіри, перш ніж ви зможете навчатися разом. Жоден вершник не поважатиме курсанта, який ним перетнув парапет. Він показує жестом на стежку позаду себе. Ось парапет, який вони мають перетнути. Вона вузька, але ж не настільки. Вигукує рідок, отримуючи відповідь декілька глузливих схвальних вигуків від вершників, що стоять поруч. І якби ми просто ризикували з собою, можливо було б доцільно вважати її легшою, за ваш місць смертю безгяті, заявляє Серена, заклавши руки за спину і стоячи обличчям до частини строю вершників. Сонячне світло падає металеві кільця з з долоні, які опускаються з мочків вуха на передню частину її плечей. Але врахуйте, що поки ми будемо підніматися, поки вирішуватиме, чи справді ви приймете лючики у свої ради, її погляд перехоплює мій. Ця стежка абсолютно небезпечна для людей, стане небезпечною для грифонів. Тож запитайте себе, чи стали б ви, Ризикувати життям своїх драконів, прямуючи цією дорогою. Спеціально побудовано для того, щоб імітувати їх убивство на ворожій території. Задля того, щоб навчитися краще знищувати ворога поряд із тими самими людьми, яких ви вважали своїми ворогами ще до минулого тижня. Бешники навколо мене переминаються. Вона має рацію, кажу я лише Тернові, бо Андарна більш ніж за три години люту звідси і без сумніву зараз її ранкове тренування і старшому у самому розпалі. Вчора їй майже вдалося повністю розправити крило. Майже. Я не стала призикувати жодним із вас. А вже ж, ми б цього не зробили. Навіщо тобі, коли я цілком здатний носити тебе по цілому світу? Відчуваю, як він захоче очі. Ти ж не пов'язана неповноцінною істотою, якою є Грифон. Ти пов'язана драконами. Виведи їх на прогулянку і дай їм показати себе. Те, як людчики дивляться на нас, більше схоже на те, що вони чекають, як ми покажемо себе. Тебе вибрали дракони, цього достатньо. Кожен рій на підйомі буде в парі, з різними засилою дріфтом, каже Бреннан. Сподіваюся, що до того часу, як ви досягнете вершини, ви знайдете точки дотику, на яких можна побудувати партнерські стосунки. І все це в дусі товаришування? Дуже сумніваюся, бурмочий рідок. Тим часом ваші дракони залишатимуться поруч, стверджує Бреннан. Я ніколи не буду далі, ніж за хвилину льоту, запевняє Терн. Весело забави в поході. І з ким же я опинюся в одній команді, коли нас знайомлять із завданням Drift Cat. Через три години мої литки кричать від постійного підйому, а тиша наші маленькі групи перетворюється з ніякої на болісно тягучу. Знявши праву руку з прямовистої скелі, я рятую вагу на щоб полегшити відчуття дискомфорту в хребті і перевіряю, як там Слон. Вона впевно піднімається за кілька метрів переді мною, даючи грифону, що йде попереду, Достатньо місця, щоб той помахував своїм ленивим хвостом. Ми піднімаємося вершечком. Попереду всіх четверте крило. Вище за нас тільки чота кигуть. Стежка складна, але її здолати реально, і хоча подекуди вона сягає двох метрів за вишки, проте часом згужується до пів метра в місцях, де майже зникає, залишаючи заючі провали, які змушують людей притискатися до стіни скелі, щоб обійти її. Щоразу, коли ми підходимо до такого, Тягнуться своїми гачкуватими кігтями, балансуючи на пазуристих задніх лапах, а я затомовую подих, чекаючи, поки вони переберуться. Враховуючи, що ті, з ким ми йдемо, десь на метр ширші за стежку, я дивлюся, що, наскільки мені відомо, впали лише двоє. Поки що вони можуть здійматися в повітрі, але на більшій висоті. Це може стати небезпечним. Озираюся на Марен, льотчицю і мою напарницю до кінця цього вечора на її грифоницю, коли ми наближаємося до знешкодженої пастки, колоди завбіжки старан, яка тепер безневинно простягається вздовж скелі, там, де звужується стежка. Обережно тут. Якраз на рівні грудей, непогано. Марен усміхається мені самими губами, вона мініатюрна, як для льотчиці, але все-таки вище за мене, з серцевидною формою обличчя, під темним волоссям, заплетеним в одну довгу косу, що спадає на бронзову загорілу шию. Їдемні очі з-під каптора без вагань зустрічаються з моїми щоразу, коли я озираюся, щоб переконатися, що вона досі йде за мною, що заслуговує на мою повагу, але вона також найкраща подруга Кет, і це змушує мене не втрачати пильності. Я знову озираюся, щоб переконатися, що вона безпечно проходить черговий провал. Я не впаду зі скелі, запевняє Марен, коли ми різко повертаємось на четвертому закриті, чи може на п'ятому. Закрити єдине місце на стежці достатньо широке, щоб йти в парі. Якість даджалайри теж. Передня ліва лампа коричнево-білої графониці зісковзує стежки, які гуть чіпляється за камінь, із найнестерпнішим скреготом, який я коли-небудь чула, коли вона намагається відновити рівновагу. Ми зі слон обмінюємося погляди, як не дивно, позбавленими ворожості. Ти в цьому впевнена, запитує Марен, коли ми троє зупиняємося, аби подивитися, чи не відколюються десь, будь якісь каміння від скелястих ущелин. Усе, що падає, може бути смертельно небезпечним для тих, хто піднімається позаду нас. Грифониця нахиляється над марен, клаться дзьобом у мій бік. Але ж ця штучка точно може розтрощити мені голову. Второпала, ти впевнена, кажу я, зводячи руки і молячи данну, аби не виявилося, що грифон карає людей за те, що з ними. Розмовляють, як це роблять дракони. Марин киває і чухає оперені груди грифониці. Вона впевнена в собі і трохи запальна. Грифониця видає звук, ніби хіхікнула, і ми рушаємо далі. Саме через вузьку виступу грифони не дозволяють літати на будь-якої частиної кручі. Немає жодної гарантії, що коли вони приземляться, то не спричиняють обвалу і не вб'ють усіх, хто йде під ними. Якби вони звалилися з цієї висоти, нам би довелося пертися додому починати все спочатку, каже Марен Примирливо. Мене турбує верхня частина маршруту. Ще дві тисячі метрів і вона на силу зможе махати крилами. Даджа не пристосована до того, що виконувати завдання на такій висоті. Не пристосована до висоти? Не втримуйся, я їй перепитую. Є такі, які найкраще підходять для польотів на вершинах Есбельського хребта, починає Марен. Даджа, можливо, не хоче цього визнавати, але вона дівчинка з низин. І усмішкася, навіть коли грифониця швидко клаце дзьобом за чверть метра від вуха марин. Ніби це не ти хотіла після закінчення навчання виконувати завдання в морі. Вона тихо сміється, без сумніву з того, що сказала гониця. Я так і думала повірте, ми прагнемо потрапити до Терендону не більше, ніж того хочете ви. Тоді навіщо ти прийшла? запитує слон, підходячи занадто близько до грифона попереду, за що отримує дар хвостом по обличчю. Як сказала Сирена, це наш єдиний шанс вижити. Не тільки для нас, але й для нашого народу. Після ще кількох хвилин напруженого мовчання я запитую. «То звідки ти?» «З Дрейтуса», – відповідає Марен. «Я б запитала про тебе, але всі знають, що ти зростала, переїжджаючи від застави до застави, аж поки твою матір не призначила до безгіату. Я з повільної ходу. Слон узирається на мене з піднятими бровами. Ти б була пекельно бажаною цілю для викупу», – пояснює Марен коли підходимо до низки витисаних у скелі Сходів, призначених для стримування вузів. Чесно кажучи, більшість із нас гадає, що Рірсон викраде тебе після жнив протягом року і подарує нам. Ти маєш на увазі, що Кет так гадала? Голослоун бренить невпевненістю. Кет точно так думала. Погоджується Марен. Жнив? Перепитує я, пропускаючи вуха всю нісенітницю про те, що ксидин має мене вкрасти. Ти маєш на увазі обмолот? Правильно. Марин перевіряє, як просувається даджа сходами, перш ніж продовжити розмову. Як би там ви це називали? Це коли дракони або вбивають, або вибирають вас. Уявляєш, ми також сподівалися на це протягом року. сміється словом. Яке ж було наше здивування, коли він з'явився в минулому році, готовий захищати тебе аж до смерті. Озираюсь на неї, бо не чую ворожості, якої очікувала. В її очах також ворожості нема. Ви були розчаровані? Марин знизує плечі металеві кільця на її плечі виблискують сонячними зайчиком. Я була розчарована за кет, адже підтримала цю фурію не менше, ніж ти свою найкращу подругу. Це ж вона зараз там, на горі скет, так? Командирка твого рою. Я киваю, просуваючись перед сходами, що зводжуються і тримаючись якомога ближче до скель. Але так, щоб не подряпати свою льотну куртку. Ряно не хочу, щоб кет спробувала скинути мене зі стежки. Вона, мабуть, так і зробила. Зізнається Марен з посмішкою в голосі. Вона трохи не сповна розуму, підсказує слоун, тримаючись на відстані добрих чотирьох метрів від грифона попереду зрідку, візією та льотчиком. Я гадаю, що останнє там ще луела, але не зовсім впевнено. Сподіваюся, вона не випробує щось із своїх ментальних штучок на рінунь, інакше може опинитися на краю прірви, рівнести, з ким жартують, мої брови насуплюються. Що, шокована? питає слоун. Мене через плече, тримаючи рукою за скелю, коли ми добираємося до кінця сходів. Не варто ліам ненавидів не так багато людей, а кет була в цьому списку. Точно, вони ж із Ксетином виховувалися разом, він мав би її знати. Розлючена, поправляє Марен, я хотів сказати розлючена. І розслабся слон ніхто із нас не наважиться застосувати силу Грифонію, коли потрібно повністю зосередитися на тому, щоб не розбитися на смерть. Принаймні, ти ненавидиш. Не лише мене, я стримую посмішку, дивлячись на слоун. Я не ненавиджу тебе, каже слоун так тихо, що мене бере сумнів, чи не почулося це мені. Важко тебе ненавидіти, коли Ліам цього не робив. Мого розгубленого погляду, мабуть, достатньо, що вона продовжила говорити. Зараз я читаю його жовтневі листи. А, це тоді Кседен змусив його стати моїм охоронцем. Ми повертаємо на закруті і починаємо наступний підйом. Цього разу цей врізається в сувору сіру скелю круче, дещо крутіше. Я дивлюся вгору і одразу шкодую про це рішення. Що же відздрягається від того, що вид вгору майже ідентичний тому, що дивиться вниз. Це скеля і ще більше скеля. Ми обидві знали мого брата досить добре, щоб сказати напевно, що ніхто його не примушував, відповідає слон, опускаючи плечі. Я просто хотіла б, щоб Кседен попросив когось іншого, кого завгодно. «Я теж», – зізнаюся пошепки, зосереджуюсь на моїх кроках там, де стежка викривлюється десь на метр. «Обережно!» – панічні голоси лунають над нами. Ми нашорошуємося. Небо сіре і стрімко паде на нас. Це не небо, це валун. Ми ось-ось перетворюємося на місиво через пастку, що не була знешкоджена. «Ховайся!» – кричу я і простягаю руки, аби захиститися від скелі. Стараюся зіщуватися якомога більше і одночасно сягаю по силу терна, тоді як валун. Вдаряється об край виступу трохи вище і летить на нас. Серце гупає в ухах. Це так само, як повернути дверну ручку. Так само, як крутити замок. Це дрібна магія. Я можу повторити дрібну магію. З валуном за з перехвіста я уявляю, як валун змінює курс і обертає руками. За секунду того, як наді мною лунає вибух, перед очима у мене простають чорні смужки, тож я затуляю голову руками, коли на неї сиплеться каміння. Терн розтрощив валун хвостом. Дякую. відкидаю спиною до скелі і роблю декілька глибоких вдихів, щоб вгамувати калатання серця. Ві. гукає Ріанон згори. Усе гаразд. кричу відповідь. Чортове лайно. Марен присідає поруч зі мною, тримаючи руки на грудях. Шипастохвіст. запитує слон. Шипастохвіст, підтверджую я, дивлячись, як терн випростовується потім летить до нас. За кілька секунд він уже ширяє переді мною, розмірно змахуючи крилами. Його золоті очі прощурюються. Марен пригинається, а Слоун підводить погляд. «Аго, це не моя провина. Я не послизнулася. Я підводжу на нього брови». «Було прикро, якби ми прожили цілий рік лише для того, щоб ти вбилася під час жалюгідного походу». Я глузливо посміхаюся. Затямила. Він складає крила і шугає додолу, від чого повітря обдає моє обличчя. «Це нормально?» – запитує Марен, коли ми рухаємося далі, а моє серце калатає від припливу адреналіну. У якійсь частині. Там, де терн рятує мою дубу. Чи там, де він, сердиться на мене. Бо так і так буде нормально. Коли ви переходите парапет, у вас кидають камінням? Уточняє вона. О, я енергетично трясу головою. Ні, його просто треба перетнути. Що важче, ніж дається? А через що ви проходите, щоб бути обраними? Ми підходимо до краю Кривзбейну, дивимося на річку. З цього місця вона тече, під нами десь на висоті десятки метрів. І чекаємо, доки полетять наші пташки. Її голос м'якшає, і коли я озираюся, вона сміхається. Щойно вони наближаються. Ми стрибаємо. Ви стрибаєте? Слон відцахується назад, широко розплюшивши очі. Марин киває, і в неї на щоті з'являється ямочка. Ми стрибаємо. Якщо нам вдасться приземлитися на грифона, залізти на нього і втриматися, вони нас пов'язують. Марин простягає руку і чухає за підборіддя даджалайру там, де у неї Дьо переходить у пір'я. Це досить круто. Заздрісно визнає слон. А що буде, якщо промахнешся, Тіла викине на берег? Ми будемо замовкаємо і розвертаємося, щоб почути відповідь Марен. Мушу визнати, мені теж цікаво. Марен кліпає. Тіла? Ніхто не вмирає. Це як стрибок зі скелі. Якщо ми не попадаємо, то допливаємо до берега, висихаємо, обтрушуємося зі сорому і обираємо інший підрозділ для служби. Популярним... Є піхота та артилерія. Ми слон Слоун знову перезираємось. Ви просто допливаєте до берега, повільно повторює я, егеш. Марен киває, потім вказує на нас і слон. І перш ніж ви розпитуватимете мене далі, то це ви є тими диваками, котрі вбивають курсантів у день призовний. Я відступаю, даючи змогу їй словам дійти до мене. Технічно вони кандидати, бурмоче слон. Ми стали курсантами лише тоді, коли перейдемо парапет. Що ж гадаю, це виправдує ситуацію, саркастично підказує Марен. Гей, ми йдемо чи як? Вукає слон позаду нас. Йдемо. Я відповідаю, потім розвертаюся і продовжую підніматися вгору по схилу. Тоді як імпульс яскраво зоряної сили втікає вниз по каналу від Терна. Ого, каже слон, кладучи руку на серце. Що це було? Я теж відчула. Марен кліпає. Перше драконання Аретії вирішило з'явитися на світ. Каже мені Терн. Різким тоном повідомляючи новини. У нас будуть драконинята? Я усміхаюся. Щось по тобі не скажеш, що ти радів з цього приводу. Вибір малюка дракона перетворює долину знову на місце кладки. Це змінює магію. Кожна істота, яка вміє спрямувати магію в радіусі 4 годин льоту від долини, знатиме про це. Ну так же ж, новина саме для вас. Ми десь у 3 годинах льоту від долини. Я озираюся довкола, помічаючи, що інші, схоже, теж розмовляють зі своїми драконами. Тобто для нас і для льотчиків, бо вони однаково дізнаються, що ми туди дістанемось. Я широко всміхаюся від думки про перехвоста, народженого в Ми повинні довіряти їм, щоб це спрацювало. Мабуть, що так. Ближче до обіду мені починає здаватися, що я радше віддала б душу маленьку, ніж ступлю ще один добрий крок по цій нескінченній стежці. Не дивно, що Терендон ніколи не зазнавав вторгнувся з боку промілю. Поки їхні загони дістануться вершини, вони вже будуть виснажені, а то й мертві, бо патрульні дракони повисмикують їх. Кожні сінські м'яз болить, чомусь одночасно горить, від напруги і скочується моїми вкрай виваженими кроками через висоту, на яку ми піднімаємось, і через запаморочення, якого я не можу позбутися. Навіть повторні фактів подумки вже надає відчуття влади над власним тілом. Серце б'ється на пруженому ритмі, тоді як я віддала б майже все аби тільки притулитися до скелі праворуч від мене, зупинитися і відпочити з годину, або дві, або чотири. За останню годину ми зупинялися щонайменше двічі. Трефони сповільнюють темп, тож я вже починаю хвилюватися, чи дійдемо ми взагалі до вершини, але принаймні, жоден з них не розбився на смерть. І суперечки, що спалахують між льотчиками і вершниками, також не допомагають. Нам доводилося тричі зупиняти маршрут щоб поміняти місцями деяких курсантів. Можливо, Бреннон має рацію в тому, що ми станемо поважати льотчиків, бо вони піднялися на гору, проте одноденний похід не зітре багаторічної нависті, яку ми плекали одне до одного. По обіді стає зовсім весело, оскільки ми входимо в густий шар хмар, який дозволяє бачити лише декілька метрів, і наш рух сповільнюється настільки, що нам здається, ніби ми просто повземо. Сподіваюся, ці хмари означають, що ми вже близько до вершини, так? запитує Марен, занепокоєнно дивлячись на Даджу. Кроки якої з кожним підйомом стають дедалі повільнішими, її голова звисає, а передні груди з кожним кроком зіймаються все сильніше. Гіпоксія. Марен зі своєю грифониці почувають так само, як і пара перед нами. Кібалер і його льотчиця Луела. Сріблясто-плямисті крила грифонів не тільки не притиснуті до тіла, вони звисають. Тоді як ми, вершники, тренуємося в горах що оточують Базгіат і часто літали на висоті 5000 тисяч метрів, льотчики не можуть похвалитися такими досвідами. Найвище гора в Пораймелі сягає понад 3000 тисячі метрів, що пояснює, чому тільки ті, хто здатен витримати висоту, можуть дійснити високогірні нальоти на села, про які ми чули на бойових сповіщеннях. Навіть слон має стурбований вигляд. «Дай мені перевірити, скільки нам залишилося пройти», кажу я, Марен, пом'якшуючись і тон. «Будь ласка, скажи, що ми вже майже зійшли на цю кляту скелю. Маєш рацію вже близько, можливо. Ви за три або чотири підйоми до вершини», – подає Терн. «Просто ніхто з нас нічого не бачить, крізь фмару. Що так іготь, уже на вершині. Думаю, лишилося менше, ніж годину». Дарую марин. Сподіваюся, підбадьорливу усмішку, але наймовірніше, вона скидається на втомлену гримасу. «А ти не міг би просто взяти її в пазурі, як арбалет?» І злетіти з ними на вершину за Вони б ніколи не стерпіли такого приниження, крім того, усе, що їм потрібно зробити, це піднятися на грибінь скелі. У нас є вози, які чекають на них, щоб дозволити себе підібрати. Точно, вони не можуть летіти в Аретії, не в такому стані. Ми впоримось за годину, видихає Марн роздратовано. Луело, гукає вона вперед. Залишилося ще близько години. Ти витримаєш. Ми зможемо, відповідає слабкий голос попереду графонів і сріблястими цятками. Слоун спирається рукою на скелю і озирається на мене. Вони з візією посварилися, шепоче вона. Усе вщухло, але я не можу сказати, чи це тому, що вони розв'язали цю суперечку, чи тому, що Луела не може дихати. Тож я думаю, що їх просто знудило. Висотна хвороба. Так само тихо відповідаю я. Вам не варто шепотіти, заявляє Марен. У грифонів чудовий слух. Геть, як у драконів, бурмочу я. Ніякої приватності. Точно. Марин чухає трохи вище дзьоба Даджі, нагадуючи мені про те місце над Ніздрями, яке подобається Дарні. Пліткар, каже вона з любов'ю. Не хвилюйся, Луела, завоює її прихильність, вона найкраща з нас. Я б не була такою впевненою, Слоун сповільнюється, чекаючи, коли ми нас її. Сім'ю візів били під час рейду на Самартон торік. Лу навіть не була курсанткою, коли це сталося, сперечається Марен. Содомно втягуючи повітря, уявив, що вершники спалили б дрейтус, говорить слон, вигинаючи брову. Чи була б ти спокійною, прогулюючись із кимось із північного крила, чи ти просто знищила б усіх вершників? Слушно, визнає Марен, однак луелу важко ненавидіти. До того ж вона пече дуже смачні торти, вона підкорить візією і рисками коли ми проїдемо варятію, ось побачиш. З туману з'являється драконяче крило, прорізаючи хмару, немов ножем, перш ніж зникнути. Принаймні, дракони досі намагаються патрулювати, каже Слон, поки ми йдемо далі. Сміливо, зважаючи на те, що вони не бачать край скелі, додаю я. Хвиля напруги. Усвідомлення цього порушує мій зв'язок істерну. Гадаю, він також не дуже радий жахливій видимості. Не туди. Кричить попереду знайомий голос і Мардж зупиняється. Ти його зрушиш. День. якого хріна він тут робить, бурмоче Слон. Немає значення, скільки разів я пояснювала їй, що день не розумів наслідки крадіжки моїх спогадів. Слон, однако, зневажає його, хоча більша частина мене також досі з цим не змирилася. Кібелер починає рухатися, обережно пробираючись стежкою вгору, а ми йдемо за ним, врешті-решт доходячи до місця, де до скелі притиснувся День, намагаючись стати якомога менше, аби грифон міг пройти повз нього. Тут є спусковий пристрій, попереджає він. Жестом вказуючи на ділянку стежки просто попереду мене, простягаючи руку і затискаючи її у ній картою, а другий зупиняє Ріду Кайлуелу, щоб ті не йшли далі. Ми знаємо, що він пускає стріли, але не знаємо звідки, тому не можемо його знешкодити. Ось чому я стою тут, попереджаючи всіх про цю ділянку. Я зводжу погляд на скелю і помічаю численні тріщини, у яких може бути захована якась завгодна кількість стріл, а потім оглядаю стежку. Де мотузкою біля скелі позначно небезпечну зону. На вигляд зона сягає метр, може півтора в діаметрі, що вже дає мені змогу трохи зупинитися або перевести дух, але стрибати через таку велику ділянку навкрай небезпечним виступі, ще й з нашою втомою, не кажучи вже про графонів, відверте лайно. І в цьому тумані я ледь бачу щось за мотузкою. Треба стрибати, каже рідок, дивлячись на стежку. Досі всі перестрибували, де й накиває. Лоелу, Марин прихиляється через скелю, щоб побачити кібелера. Маленька льотчиця із вицвілими майже білим волоссям і веснянками, які нагадують мені Сойер, озивається. «Не знаю. Це далі, ніж я коли-небудь стрибала. Вона найменша з нас. Марин не думає притишувати тон. Як і ти?» – додає слон, дивлячись у мій бік. «Рідоку, чи можемо ми з Дейном перекинути її?» – запитує я. «Ти маєш на увазі, чи зможу я її перекинути?» – запитує Рідок із притаманним у сарказмом. Я пирхаю. Я здатна це перестрибнути. Як чорт його бери, рідок збирається мене перекидати. Луела ображено відкидає голову назад. От чорт. Я звикла до висоти, нагадую дівчині, сподіваючись згадати свою випадкову образу. А що робили інші? Запитуй Дейна. Стрибали з розбігу, відповідає він. Ми просто переконуємо, що той, хто на іншому босі, вже говтався, аби щось не трапилося. Буга, як би я хотіла, щоб все був тут. Він би просто підхопив Лелу тінями і переправив, з іншого боку, він не міг би просто дозволити їй впасти. Я ніколи точно не передбачаю його дії, коли справа стосується інших людей. Ріанон не може витягти щось настільки велике, як людина, Ціанна, наша минулорічна заступниця командира тут, на горі, але орудування вітром теж не допоможе в нашому випадку. Наші плечі тут ні до чого. Рідеку, ти стрибаєш першим, наказує День. То що я не перекидую Луелу? Вона або перестрибне, або ні, так само, як і на парапеті, каже Візія, зав'язуючи назад своє довге до плечей волосся. Я стрибаю першої. Кіба каже, що він іде першим, оголошує Луела, після чого всі троє притискаються до стіни скелі поруч із Дейном, щоб Грифон міг пройти. Слон має раці. Луела має схожу на мою будову тіла. Вона маленька і нижча за середній ріст. Вона навіть мого віку, адже лютчики починають літати через рік після вершників. Але вона страждає від висотної хвороби, а я ні. У мене памирочиться в голові, що тут, на горі, може мати смертельні наслідки. У тумані з'являється кінчик ще одного крила дракона, що летить з протилежного боку, можливо, коричневий. Це Айтос, запитує рідок. Ці мить є готова благати його про допомогу. До біса гордість, вершник. Ні, він на горі з іншими. Вони щойно закінчили носити арбалети і скаржаться, що з ними поводяться, як з зв'ючними кіньми. Кутик моїх вуст задирається в у посмішці. Схоже на правду. Кіблер розхитується, напружуючи своє брунатно вохристі стегна, а потім стрибає вперед, долаючи пастку і приземляється, зариваючись у ґрунт. Луела втягує в себе повітря, коли пазурі Кібе ковзають над краєм, але він швидко притискається до скелі. Його спина з'їмається і опускається від уривчастого дихання. Мене розриває від полегшеного зітхання від того, що грифон порався і усвідомленням, що відчуття пустоти в моєму животі зростає. А це на те, що Луела навряд чи зможе це повторити. Ти не проти запитати його, чи не послужить він нам поручення? Запитую Луели. Нам обом доведеться бігти і стрибати, а він би добре втримав нас, щоб ми не зірвалися зі скелі. Голос Кіба неприродно відкидається назад, і він задирило хитає в мій бік. Він, легка усмішка, розпливається на вустах Луели. Він неохоче погоджується. «Візія, рідок, підете ви!» – наказує Дейн. «Нам потрібно підтримати рух!» Візія повертається до того місця, де ми стоїмо. Підстрибує і біжить, викидаючи вперед руки і ноги, а потім перемахує через огороджену мотузкою ділянку, чітко приземляється по інший бік. «Бачиш, якщо вона може це зробити, то й ми впораємось!» – запевняє Луеллу, сподіваючись, що це не брехня. «Вона на 15 сантиметрів вище за нас і не така задихана!» Луела ковтає слину. І без образ, але у тебе такий вигляд, ніби ти от-от не притомнюєш. Ні, прошу я, втрачаючи секунду-дві на те, щоб поправити бандаж на лівому коліні, що сповзає. Сьогодні я не мала достатньо ані води, ані відпочинку, тож моє тіло охоче дає мені знати про недбалість щодо нього. Бо я ніколи б не пройшла рукавичку, якби так почувалася тоді. Рукавичка. О, у мене з'явилася ідея. Я рідок рушає. Зачекай секунду. Опираюся правою рукою на скелю, щоб не втратити хитку рівну вагу і глядаючи ділянку над пасткою. Помічаю одну з надовших тріщин у скелі. Рідок наш найкращий альпініст, тож це може спрацювати. Що ти задумала? – питає Дейн. Можеш нічого не казати, у тебе, між бровами, вже з'явилися зморшки. Мені цікаво, наскільки сильно рідок любить свій меч. Я дихаю, переборюючи нудоту, яка завжди супроводжується за паморочень. Це стандартний меч, відповідає рідок, а потім простежує за моїм поглядом. О, ти думаєш. Ага, циркану лело, щоб дати йому зрозуміти, і він повільно киває. Я не можу гарантувати, що він втримається. То спробуй, підводжу брови. Рідок тягнеться до меча. Ні. День дістає свій короткий меч, залишаючи довгий у піхвах. Візьми цей, у нього довше руків'я, і з ним буде легше працювати. Він простягає меч рідоку, потім дивиться на мене. Я досі не забув. Як працює твій розум? Слон глузливо пирхає. Рідок бере короткий меч Дейна, вкладає його в порожні піхви зліва, а потім видряпується на метр вгору, перш ніж почати просуватися скелею над скелею. «Що він робить?» – запитує Луела. «Дивись, ти його кажу я, щоб не налякати Ридока. Рука через руку, він обережно чіпляється за скелю, потім десь на півдорозі ставить ногу на пору, яку я навіть не бачу, не кажучи вже про її надійність. Рідок витягує короткий меч і підводить лікоть. Назад екومو далі, зберігаючи рівновагу, а потім з усієї сили ганяє його по тріскану скелю. Лунає пронизливий звук скреготу, навіть гірший, ніж крик розлюченого грифона. Камінь, каже він Дейнови, простягаючи назад праву руку. Ден піднімає плесканий камінь за більший змій кулак і простягає його рідоку. Той б'є каменем по руків'ю, вбиваючи меч далі глибше в скелю, допоки майже все лезо не зникає в ній. Помічаю, як обличчя Дейна спотворює легка гримаса. Рідок бере за руків'я і випростовує його спершу однією долоною, потім двома. Незатомовий подих, коли він налягає на меч, цією своєю силою і дякує дані, той тримається міцно. Рідок розгойдує своє тіло назад, потім вперед, відпускаючи руку в верхній точці розмаху і приземляється по інший бік мотузки. Можливо, це спрацює. Зненацька парапет перетворюється на рукавичку, бурмочий слон. «Легко», – каже Рідок, повертаючись до мене обличчям і розводячи руками. «Уперед твій, я навіть спіймаю тебе». «Відвали», – піднімаю середній палець, але сміхаюся до нього крізь затуманені очі. «Дуже сподіваюся, що ти правша», – каже Луелі. Вона киває на знак підтвердження. «Добре, руків'я має 12 сантиметрів». «17», – поправляє Дейн. «Ну ось тепер ти можеш уявити собі чоловіка, який насправді занижує оцінку, яку дала дівчина», – підколює Марен. Я не можу не сміхнутися. Правильно, 17 сантиметрів. Просто потрібно стрибнути досить далеко, щоб ухопитися за нього, а потім перемахнутися на інший бік, як рідук. Луела дивиться на мене так, ніби я сказала їй, що нарешті у скелі ми будемо дертися руками. Хочеш, я почну першою, пропоную я. Вона ствердно киває. Будь ласка, позбав мене від цього запаморочення і я клянуся, що збудую тобі найбільший храм Варетії, Моруся додавній. Але, мабуть, це благання має бути спрямоване і до зігнала, бо нам більше потрібна удача. В моєму животі від хвилювання метушаться метелики. Ти впевнена? – запитує Дейн. Я свердлю його поглядом. Ти впевнена? Він повторює це як факт, а потім він ступає, щоб дати мені більше місця. Я підстрибую на місці, потім мчу перед, роблю останній заступ перед самою мотузкою і стрибаю, тягнуся до руків'я. Відчуваю, кожен удар серця відлічує час, доки я лечу по вітрі. Дотягнутися, дотягнутися, дотягнутися. Права рука торкається в скелю меча першої, і я чіпко хапаюся за руків'я і міцно тримаюся. Поки моє тіло розгойдується, тож я не звалююся вперед і не активую пастку. У тебе виходить, кричить рідок, простягаючи руки. Якщо спробуєш мене ловити, я дам тобі попитці, попереджаю я. Він сміхається, поки я раз за разом глибоко вдихаю, силою волі переборючи чорні розводи в очах і не даючи за перемогти. Я не помру сьогодні, бляха. Розхитуючи тілом, починаю розгойдуватися, як на перепоні рукавички, махаючи ногами вперед і назад. Коли набираю достатньо імпульсу, бурмочу ще одну молитву і відпускаюся, летячи до другої мотузкової лінії. Я гипаюся на інший бік, і біль розвиває мої коліна, коли я падаю вперед, гальмуючи долоням. Ти зробила, ти зробила, ти зробила це. Наспівую я, витісняючи біль, в акуратно маленьку коробочку, накриваючи кришкою і підводжуся на ноги. Махаючи руками, я переконуюся, що не вивихнула колінних чашечок, хоча ліва стверджує, що було біса близько, щоб вона вилетіла із суглоба. «Бачиш?» – змушую себе всміхнутися і повертаюся. «Ти можеш це зробити». Марин поплескує Луелу по плечах і щось їй говорить, на що маленька льотчиця киває. Тим часом я відступаю до центру виступу, звільняючи її місце для приземлення. Вона долає перешкоду так само, як і я, відштовхуючись ногами, аби дотягнутися руків'ям і міцно хапаюся за нього. Ось так, кричу я, тепер розгойдуйся, поки не відчуєш, що можеш дострибнути. Я не можу, кричить вона, у мене руки сповзають. Лайно. Ти можеш, захоч один, але тобі краще стрибати негайно. Стрибай, Луело, кричить Марен. Луела починає так само, як і ми з рідоком розгойдуватися ногами, щоб створити імпульс, а потім відпускається. Затамувавши подих, я спостерігаю, як вона летить до мотузки безпеки. Її ноги приземляються просто перед мотузкою, розширені. Від жаху очі дивляться на мене, а сама вона кидається вперед. Так ніби пастка не помітить її помилку, якщо вона зреагує достатньо швидко. О, чорт! Може день помиляється? Може пастка за 30 см від мотузки? Може вона в безпеці? Може ми всі в безпеці? Я, мабуть, явно молилася не тому богові. Усе якось сповільнюється і водночас відбувається раптово. Пірнає вперед, кидаючись тілом туди, куди дивилася, на мене, і на кібелера, і я ледве встигаю розвести руки, як вона вдарюється, відкидаючись назад над рикошетом у бік візії, до краю урвища. Ві. критіч рідок. Намагаюся розвернутися, перевести нашу увагу якомога більше до безпечної стіни, але не вистачає ні часу, ні сил, і ми борсаємося з луелою, заплутавшись одна в одні, ноги перечіплюються, я починаю падати. Ми всі падаємо. Чиясь рука хапає мене ззаду за шкірянкою тягне, змінюючи напрямок мов падіння, Рідок. Мої ноги відриваються від землі, коли нерці змінюються і я вдаряюся колінами об край скелі. Якраз вчасно, щоб побачити, як Візія та Луела починають сповзати з краю скелі. І я вже не можу зупинити час. Ні. Я рвуся вперед, каміння дере моє тіло. І я розмахую руками, тягнуся до того, що найближче, коли звук, схожий на шквальний вітер, проноситься над моєю головою. Візді хапає мене за ліву руку, а Луела – за праве зап'ястя. Вага обох жінок ледь не стягує мене донизу. Моє праве плече виривається з суглоба, і страшний біль розриває моє горло. Візді анниж порить рукою по скелі, аби за щось ухопитися, А Луела вчепилася обома руками за моє зап'ястя, бувтаючи ногами, щоб знайти опору. «Підтягни мене!» – кричить Луела, а мені надто боляче, щоб сказати, що я не можу. «Рідок!» – кричу я. Коли перед очима у мене поплили чорні розводи, допоможи мені. Ноги луели мотляються, але й руки ковзають з мого зап'ястя на долоні, і я випадково озираюся через праве плече, сподіваючись на порятунок, і враз мені легше. Після того, як візію зриваю зі скелі гігантський дзьобом грифон. Кібе. Візія була в нього на шляху, грифон закидає вершницю на карниз, а потім витягує свою величезну шию до луели, тоді як лунають кроки когось, хто збігає вниз по схилу. Однак усе, що я бачу, це рідок, який відцахується назад до стіни, коли дві стріли прошивають живіт збоку. Зі мною все гаразд. Він швидко киває, дивлячись на стріли, а з його рота тече кров. Ні-ні-ні. Я піднімаю голову вперед на скелю і кричу до єдиної людини, яка може його врятувати. Бренане. Розділ 44. Коли Грифон пов'язується, він робиться на все життя. Береже своє життя так само, як і життя Грифона. Бо вони переплатані назавжди. Канон льотчика. Розділ перший. З обох боків чути ту під ніг, що біжить до нас. Слон підхоплює рідка, а ден падає на коліна поруч зі мною, потім кидається вперед, тягнучись до Луели і ту саму мить, що й Кібе. Відриває погляд від рідка і зосереджується на карих очах Луели, поки вона сповзає по моїм млявих пальцях. Тримайся. кричу її. Їм потрібна лише секунда. Однак вона сповзає далі тож дзьоб Кібе. Клацає в порожнечі, коли Луела піднімає руку повністю і падає. Хмара поглинає її. «Луела!» – кричить жінка ліворуч. Кібелер волає, і пронизливий звук вібрірує в мої грудя. Поки я дивлюся і дивлюся і дивлюся, як простір, де була Луела, наче вона якимось чином вирана з туману. Наче є хоч якийсь шанс, що вона жива. Прокляття! День миттєво зводиться з колін. Ві! Я не можу поворухнутися. Мій голос переходить у скімлення. У мене вибите плече. Будь-якої секунди рівень адреналіну знизиться і вдарить справжній біль від поранення. Гаразд. Його тон одразу пом'якрується. Я зрозумів. Його руки обхоплюють мене, і він обережно ставить мене ноги. Моя права рука нерухомо звисає збоку. Крики кіба перетворюються на пронизливі зойки. «Щось тут не так», – каже Тер. «Тут все, курва, не так. Ти впустила її!» Кет кидається на нас з іншого боку, від кіби. У кожної рисі її похмурого виразу обличчя Викарбована справедлива людь. Я її навіть не тримала. Мої груди стискаються від нестерпного тягаря провини, бо льочиться частково має рацію. Можливо, я не впустила її, але я її не врятував. Кет, ні. Маренк попливо прямує до нас, виставляючи руки, ніби загороджуючись мене, як свою найкращу подругу. Я бачила, як це сталося. Вайлет не винна. Луела не вбила двох вершників, бо не змогла перестрибнути пастку. Ти, курва, впустила її. Кет накидається на Марен Кіби врятував твою дорогоцінну вершниць, а ти впустила нашу льотчицю. Я об'ю тебе за це. Припини, кричить Марен. Ти вб'єш її, вб'єш Єрисона, усі це знають. Блях, все завжди зводиться до того, чи не так. Я можу, починає Кет. Зробиш крок до Вайлет, і я сам скину тебе з цієї добаної скелі, попереджає Ден, його голос низький і загрозливий. На відміну й від Дейрисона мені начхати, хто твій дядько. А я зроблю це просто заради розваги, додає Слон. Рідок. Стигаю вимовити я, переселючи біль, що пронизує плечі, а потім поглинає мене повністю. Живий. Кволо відповідає той. «Кет заспокойся, кіби лишилося довго, каже Марин. Її рука тремтить, коли вона тягнеться до грифона. Кет важко дихає, потім киває, підходячи ближче до грифона. «Грифони помирають разом із своїми льотчиками», – пояснює Марин. Її тон пом'якшується, коли вона гладить лінію, де пір'я змінюється хутром. «Як майстерно!» Кібе три у стокле сток лекочі, і вся скеля, як над нами, так і внизу, від луні, ніби грифон як один, опанують втрату льотчиці. Коли Дейн відводить мене назад від урвища, я чую наближення ударів крил і вдивляюся туман, чекаючи на помаранчевий спалах, на приліт Марбха і Бренена. Вправ мені плече, хрипко прошу я, дивлячись на Дейна. Блін, ти це серйозно? Він підводить броню. Зроби це, як тоді, коли мені було 14. І 17, вормочеві. Саме так, ти знаєш, як це зробити, і в нас поблизу немає цілителів. Ти не хочеш дочекатися Бренена? Дейнн бере мене за руку. Бренен спробує спочатку вилікувати мене. А Рідок помирає. Тож зроби це. Я шарпаюся, готуюся до болю. Перед очима з'являється шкіряний ремінь. Закуси, наказує Марен, перекрикуючи плач Кібе. Я не можу дивитися на нього, не можу бачити, як його здорове тіло вмирає так само, як умирає Ліамове. Тож дивлюся вперед і прикушую. Раз. День трохи піднімає мою руку і приміряється. Два. Зводить мою руку під кутом 90 градусів. Зуби впиваються в шкіру. Я беруся з криком, що підступає до горла. У рідука всадили дві стріли. Я пороюся з цим. Мені вбіса шкода. Шепоче день, вкладучи другу руку під моєї шиї на плечі. Три. Він смикає мою руку вперед і я стискаю щелепи. Очі заплющуються, коли пакучий біль спалахує зірками перед моїми очима. І день ставить суглоб на місце. Полегшення від страшного болю миттєве, тож я відпускаю ремінь. Дякую. Ніколи не дякую за таке. Він піднімає мою руку над головою, переконуючись, що вона на місці повертає вниз, потім згинає у лікті, притискаючись до моїх грудей, перш ніж забрати ремінь і зробити тимчасову пов'язку. Як він? питає день через плече. Втрачає кров, відповідає слон, поки помаранчевий кігуть приземляється на виступ, де була пастка, і брена здійснює бездоганне приземлення. Ти, він біжить до мене, шукаючи на мені кров. Зі мною все гаразд, рятуй рідука. Чорт. Бреннан дивиться на Дейнову ногу. Ти наступний. Це просто подряпина!» Дейн дивиться на мене. Просто зачепило край скелі. Бреннан присідає поруч із рідуком і починає працювати. Усе гаразд, каже Марен до кібе. Коли той падає, його голова звисає над виступом скелі. Крики грифона стають тихшими. Ти заслужив почесну смерть. Повітря наповнює, ще один помах крил. Я вдивляюся в туман, очікуючи несхвального понурого погляду терна, проте відчуваю, що він досі не наблизився до мене. «Ти не просила мене за тобою прилетіти», – суворо каже він. Туман розступається, наче декорація з нічного кошмару, і сіра, роззявлена паща, виринає перед очима, широко розкрившись, щоб побачити зуби, з яких скрапує слина, і які миттєво змикаються на шиї кібе. Вихоплюючи графона. З виступу скелі, перш ніж зникнути знову в тумані. У мене заумирає серце. Якого біса? – шепуть слон. Віверна. Ледь шепочу я повертаючи голову до Марен і Кет. Вони єдині тут, хто бачить їх. Віверна, так? Віверна, – відповідає Кет, її очі широко розплющені від шоку. Марен застигла як статуя. Віверна, – репетує Дерн, і все пекло виривається назовні. Ми нічого не бачимо у гарчий гарчить терн. Зате вони бачать досить добре, щоб нас їсти. Тепер я відчуваю, як він наближається, слава богам, Андар Наваретії, вилазь на скелю. кричу ямарин, хапаючи її за плече неушкодженою рукою починаю трясти, щоб вивести ступору. Виводи даджу на скелю. Вона кліпає, потім киває. Даджу. Ден смикає мене подалі від стежки, поки грифон вчить вперед. А я можу лише сподіватися, що приплив адреналіну вистачить на останні кілька підйомів. «Я не можу його рухати», – каже Бреннан, погляд якого зосереджений лише на ранах Рідока. «Я блокую більшу частину його болю, але його не можна зрушати з місця ві. І ми тут сидимо, як підсадні качки, бурмоче слоун вдивляючись у туман, коли щоразу більше вершників і герфонів минають нас. Іди, шепоча Рідок, розплющуючи очі, зустрічаючись поглядом з моїм. Забирайся із цієї скелі. Опускаюся на коліна біля нього і беру його за руку. Ми уклали угоду, пам'ятаєш?» Усі четверо доживемо до випуску. Ми уклали угоду. Рідоку. До нас із виреченим від страху чима проштовхується сувер. Коли проводить останнього курсанта з нашого рою і далі надходить чута хвіст. Їм не треба бачити, каже Бреннан. Його голос напружується, а руки рухаються, переламуючи одну стрілу навпіл, а потім другу. А етосе. Дракони не мають бачити. Уперед. День дивиться на скелю, а я міцно тримаю рідока за руку коли Бреннан витягує першу стрілу з його живота. Куди саме вперед, Сойер зривається на Дейна. Кет передає Гаоталу, що Ціані потрібно нагнати вітру, аби розвиднілось, відповідає Дейн. Ми тут нічого не вдіємо Генріку, тож відведи інших у безпечне місце. Сойер стискає кулаки. Якщо ти думаєш, що я покину товаришів, схоже, твій командир Крила віддав тобі наказ, курсанте, каже Бреннан спокійним тоном. За переслон, я дивлюсь на неї, коли вона підходить, явно обережна. Мені довелося тримати ляма, коли той помирав, а його дракон уже був випатраний щелипами вверні, тож я не буду дивитися, як його сестру спіткала така ж доля забирайся добану скелю. Сойр майже волочий слон за собою, і вона приєднується до впевненого швидкого маршу, а хмари починають розріджуватись. Наскільки ця насильна, тихо запитав Дениса, послаблюючи судорожний тиск рідокової руки, поки Бреннан вивільняє другу стрілу. Напружений вираз його обличчя відповідає замість нього. Видимість, можливо, таки покращується, але цього недостатньо, щоб зрозуміти, із чим ми зіткнулися, і навіть якби це було і так, без арбалетів я найкраща зброю, яку ми маємо. І я вже дійшов такого висновку. Повітря з помахів тернових крил рвучно об'є в мою спину. Гаразд, я відпускаю рідокову руку і зачісую його волосся назад на лоб. Ти не помреш. затямив? Він киває, а його заплющені темно карі очі кліпають, коли я встаю. «Куди ти збирайся?» – запитує Бреннан, відурікаючись. «Я найкраща стрільниця, яка в нас є. Ми обоє це знаємо». «Бля!» – вормочий Бреннан. «Знайди серед курсантів усіх орудників вітру», – кажу Дейнові. Підходячи до краю скелястого виступу і тимчасово зупиняючи рух курсантів, поки Терно розвертає своє масивне тіло в бік по Реміелю. «Мені здається, що в першому крилі є орудник Шторм, не такий потужний, як моя мати». Але якщо ми зможемо підвищити температуру, це допоможе розігнати хмари. Вайлет, кричить Бреннан. якщо ми не зможемо розігнати хмари, то використай їх на користь. Ніхто тут не має такої сили, як пані генерал Соренгейл. Придумай інший план. Невиправний тактик. Ми могли б послати сюди всю ватагу драконів, які тут є, пропонує Дейн. І якщо на тій верні буде один вершник, ми можемо втратити всю ватагу, я хитаю головою. Ти поранен, анти, ж знаєш про це, так? За день. дивлячись на свій пояс, що підтримує мою руку. А ти читаєш пам'ять, так? Він примружується. О, хіба це не константація очевидних фактів? Оглядає Хмари навколо нас, шукаючи будь-яку щелину, будь-яку ознаку блакитного неба. Не хочу тебе засмучувати, але твоя почат не дуже допомагає в цій ситуації. На це немає часу, не грізіться. Терн кладе масивний хвіст на кам'яний виступ. Непорушно, зависаючи в повітрі. Чи дозволив би тобі Рюрсон кинутися в бій? Проти бозна з кількох віверн або ще гірше Веніна, який їх створив. Коли ти поранена, він підводить брови. Так, я вступаю на середину хвоста терна, всередині мого живота знову утворюється провалля, коли я озираюся на день. Ось за що я його люблю. Я не чекаю на його відповідь, не зараз, коли терн гігантська мішень. Дракон тримається напрочу стійко, поки я простуюся вперед, з легкістю пересуваюся по його шиї і лусті. Смерть льотчиться не твоя провина, каже Терн, коли я знаходжу сідло і мощуся на ньому. Ми обговоримо це в інший день. Декілька дорогоцінних секунд я витрачаю на те, щоб намацати ремінь. Із цією довбаною штукою майже неможливо впоратися однією рукою, але я встигаю, тримаючи ремінь в правій руці, а лівою застібаю пряжку. Ти ж у курсі, що я не можу орудувати однією рукою, так? Тобі не потрібно, щоб я вказував тобі на твої обмеження. Терн пірнає, тож мене підкидає на сидінні, коли ми пірнаємо крізь сотні метрів хмар, що розсіються. Ти не відчуваєш їх, правда? Я не знаю, що щось не так, але якби міг точно засікти Верну, якби хтось із нас міг, не бачачи її, ми б не опинилися в такому становищі. Справедливо. Вітер шмагає обличчя, а з очей течуть сльози, але я не збираюся витрачати дорогоцінні порохи рук на те, щоб дістати з окуляри. Ми вилітаємо з варного покриву і вирівнюємося просто під ним. Лідіо, чисті, каже Терн. Ми не ризикуємо висотою, якщо там уже нема вершників для захисту. Із сильним ударом його крил милитиму вгору, назад у туман. Чи є тут інші дракони? Тягнуся до пряжки на поясі Дейної, обережно підтягую пасок у бік, щоб звільнити руку. Він мені ще знадобиться, як тільки ми закінчимо. Я не хочу нікого випадково зачепити. І навіть якщо влучання у Віверну, ймовірно, буде випадковістю, виходячи з того, якою є моя мета. Вони всі на горі. Охороняють вершників. Добре, ми пролітаємо крізь найгустіші клуби хмари, але не бачимо жодного сліду віверни. Аж поки вони, принаймні двоє з них, не пролітають у нас, Сірі смуги з безмежної білизни. Чорт! Терн шугає вгору, здіймаючись у блакитне небо. Хмари вповзають зі скель навколишній лавшафт. Не дивно, що дракони не побачили тієї віверни. У них ідеальне маскування. А ціана недостатньо сильна, щоб розвіяти усе це. Використавши хмари, це те, що запропонував Бубрена. Віверни не просто живі, вони створені. Вони несуть у собі форму енергії, яку в них вклали темні володарі. У мене ідея. Схвалюю. Терес занурюється в хмари. Я сказав Галма Толі, аби він наказав своїй вершниці припинити розсіювати хмари, а натомість Хай відштовхує їх від скелі. Тільки там, де стежка. А до того часу Хай відволікає Віверну. Я стискаю неушкодженою рукою луку сідла, а праву засовую льотну куртку на полу, щоб найкраще зафіксувати плече. Тоді Терен знову пірнає в туман, а отром, бачить тільки двох, голоша Терен. Його крила розганяють хмари, невеличке завихрані позаду нас. На півночі хмари так потоншали, що можна розрізнити їхні образи. Патруль безвершники, вершників, підтверджує він. Дякую, зігнали, нахиляюся вперед, і з куточків моїх очей виступають сльози. Я знаю, знаю, дракони не зважають на наших богів. Терн пирхає, вишукуючи плети вазових рень, схожих на його власні. Він вистежує віверну. Ти швидше за них, правда? Страх пробігає по моїй спині. Не ображай мене, коли ми йдемо в бій. Добре, бурмочу собі під ніс. Хочеш скористатися провідником? запитав Терн, коли попереду з'являються два хвости. Ні, прицілювані зашкодить. Зрозумів. Його крила махають потужніше, розганяючи нас до швидкості, яка залишає мій позаду, змушує мене примужитися коли мій дракон піднімається над вівернами, аби привернути їхню увагу. Це спрацьовує, тож усередині мене все стискається, коли ми перетворюємося з хижака на жертву. Якби вона була лише одна, я б вирвала її горлянку і покінчила з цим. Знаю. Однак нема жодних гарантій, що їх лише двоє. Тримайся, срібна. Хапаюся, зощолюючись якомога більше, і лягаючи поперед сідла, щоб звести до мінімуму опір повітря, бо терн летить з такою швидкістю, якої ще ніколи не бачила. Я докладаю всіх зусиль, щоб дихати, щоб боротися з темрявою в власних очах, щоб просто залишитися притомною, коли він виривається з хмар, а замить знову пірнає в них. Вона за нами. Чудово. Мої довбані зуби стукочуть. Як там хмари? Бо я не зможу орудувати, якщо відключуся. Вони майже прозорі. Я стіплю зуби і ігнорую, пульсуючи білю плечі. Хмари повинні розтупитися, інакше є всі шанси, що я об'ю рідока і Бренена, якщо вони досі на стежці. Заходимо в пекло, попереджає мене терн за секунду того, як робить це, виконуючи маневр, який мене повністю дезорієнтує. Маневр, через який більшість вершників не можуть утриматися в сідлі. Мішунок втягується в легені, коли Терн вирівнюється, він летить у протилежний бік, і ми кидаємось прямо під віверні. Я знаю, що ми не повинні розпитувати драконів, то не розпитуй. Купа гострих сірих пазурів блискавично тягнеться до нас. Терни! Він різко повертається праворуч, а потім стрімко піднімається вгору. Стежка чиста від хмар. Ритм мого серця пришвидшується до галопну. Переконайся, що вона летить за нами. Не обертайся, бо можеш знепритомніти, Наказує дракон, летячи швидше. Здригаючись я обережно витягую руку з-під куртки, а потім задихаючись від болю, повертаю долоню донизу і відкриваюся з терна. Вона тече крізь мене, наповнюючи мої м'язи, мої вени і також до мозку кісток поки я не стану силою, а сила мною. Шкіра починає гудіти, а потім шепіти. Ми прориваємось крізь хмари, а я швидко розставляю руки і долаючи біль у довгому протяжному зойку, випускаю пекучу силу із себе на волю. І вперше в житті я спрямовую її додолу. Енергія проходить крізь мене, обпікаючи мою шкіру ззовні, тоді як блискавка вдаряє хмари під нами, переплітаючись, як численні гілки зарослої шепшини. Звиваючись і скручуючись, притягаюся силою, що гніздиться всередині віверни. чотири чіткі фігури спалаху, дві просто під нами, і дві ближче до краю урвища яскраво світлять в нескінченному потоці сили. Блокуй, тисне терн. Соломій стискає долоні і зачиняє двері архів у своїй свідомості, блокуючи нескінченний потік сили терна, перш ніж зануритися в той самий анабіотичний стан, у якому я була базгіаті, коли кар і з варішем карали мене. Спалахи припиняються. Уперед, кричує подумки, стискаючи праву руку лівою, коли терн закладає глибокий лівий піраж і пірнаєш до землі. Цього разу вітер бажаний перетунок від опіків шкіри та вогню в легенях, поки ми проносимося крізь хмару і виходимо з іншого боку. Чотири туші верн валяються на землі, одна з них посеред того самого поля, на якому ми стояли вранці. Терн пролітає над кожною з них рівно стільки часу, щоб переконатися, що вони справді без вершників. І щодо нас приєднуються ще четверо інших з ватагів, які саме востаннє просічували місцевість. Потім знову піднімаємося, пронизуючи хмари, і приземляємося на край скелі, де зібралися вже всі. Деякі грифони, спотикаючись, вантажаться у важкі вози, а інші, здається, знепритомніли і чекають на землі. Однак усі людчики, як і вагони вершників, на місці. Тен швидко знаходить наших, і вершники розбігаються, коли він заходить на різку посадку. «Ти міг когось розчевити?» – повчає його. Міг би, але, на жаль, вони втекли. Помічаю Ріанон і соєра з рідком поміж ними. Вони ведуть його до Аетрома, тож зітхаю з полегшенням. Ну, ти думала ще дозволю твоєму другою померти? запитає Бренда, схрестивши рук і нахиляючи голову до мене. Він стоїть поруч із Бодхі та йде нам праворуч із передньої ноги терна. Ні на секунду не сумнівався в тобі. Змушую себе посміхатись. Не хочеш притягти свою дупу сюди й дозволити мені відновити твоє плече. Він дивиться на мене схвальним поглядом старшого брата і професіонала, яким він без сумніву є. Не дуже. Кривлюся я і закладаю деннів ремінь на місце, відмовляючись ризикувати тим, що не зможу знову зарістантерна, якщо сеанс відновлення виведе мене з ладу. Така чортова впротюха. Кормоча Бреннан запускаючи руку своє волосся. Звідки ти знала, що зможеш їх убити в такий спосіб? Я не знала. Дихаю крізь хвилю болю, що загружує поглянути мене, коли дозволяю вазі свого плеча пуститися на імпровізований бандаж. Віверни створені за допомогою магії темних володарів, і Фелікс говорив мені щось про енергетичні поля. Я ризикнула припустити, що блискавку притягне їхня магія, а Терн погодився спробувати. Бринонова щелепа злегка відвисає, а Дейн стримує невластиву йому усмішку, нагадуючи мені роки, коли його більше хвилювали лазіння по дереву, аніж, Комендантська година. Шансом ти скористалася, каже Бодхи, широко всміхаючись. Так і є, як киваю. Ти не збираєшся похвалити мене? Якою геніальною була ця ідея? Тен глузує. Той, який я обрав тебе за твій блискучий розум. А тепер ти хочеш, щоб тебе хвалили ніби за новеньке, Як дивно. На тебе неможливо справити враження. Я дракон, чорний шипастохвіст. Нащадок. Так, так. Обриваю його, перш ніж він знову мені продемонструє весь свій родовід. Тет сказала, що їх там було четверо. День швидко змінює тему. Принаймні, вони були безвешники. Можеш собі уявити, що сталося якби темні володарі знали, що ми об'єднали сили з льотчиками і рушаємо до Терендону. Туди, де щойно вилупився дракон. Вони побачили б у нас готові ці для висування. Обличчя Ботхи витягуються. От лайно. У чому ти хвилювався? Невідомо, хто знаходиться в межах чотиригодинного льоту. Терн ковтає останні слова. Вони вже знають? Мені крутить живіт. У чому вони використовують для патрулювання віверн без вершників. Бреннен завмирає як столб, а обличчя його стає блідим як стіна. Що? Дейн водить поглядом між нами. Веніни поділяють колективну свідомість з Віверном, яких вони створюють. «Ти його каже Бреннан. Так написано в книзі Теракуса. Книгу, яку ти дав мені почитати протягом чотири днів. Відколи вже їй мав. Торкаюся кінчиками пальців голови, бо запаморочення повертається. Минуло лише три дні, а ти, мабуть, вже все знаєш, заперечує Бренн, і деякі речі за межами твого доступу, курсантку. Особлива інформація, яку ми ще не закінчили аналізувати. Я знаю, бо читала книгу, яку мені дав тато, заперечую я, і майже шкодую, що наголошую на цьому, бо Бренн здригається. Змінивши ім'я, він не просто відокремив себе від мами, він дистанціонувався від тата. І Бодхі знає, бо саме так я вбила цілу орду їх в Рюрсоні. І я не знав, перебуває Дейн. Отже, якщо хтось із них відчує цей енергетичний імпульс, якщо хтось із них знає, то це означає, той, хто їх створив, знає, закінчує я замість нього, переводячи погляд на Бренана. І можеш бути певним, що вони прийдуть за нами.